Îndreaptă picioarele mele în tale ca să nu șovă iepașii mei. Eu am strigat că m-ai auzit, Dumnezeule. Pleacă orechea ta către mine și auzi cuvintele mele. Minunate familiele tale, cel ce mântuiești pe cei ce nădășnesc în tine de cei ce stau împotriva dreptei tale. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor, cu acoperământul aripilor tale acoperă -mă. De fața necredincioșilor care mă necăjesc pe mine... Vrășmașii mei sufletul meu l-au cuprins. Cu grăsimea inima lor și-au încuiat, gura lor a grăit mândrie. Izgonindu-mă acum m un înconjurat, ochii lor și-au ațintit ca să mă plece la pământ. Apucatul mă au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuiește în ascunzișuri. Scoală-te, Doamne, întâmpină-i pe ei și în piedică-i, izbovește sufletul meu de cel necredincios cu sabia ta. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi, ce-și eu parte în viață, căci s-au umplut pântecele lor de bunătățile tale, săturat sau fiilor și-au lăsat rămășițele pruncilor. Iar eu, într-o dreptate, mă voi arăta feței tale, sătura-mă voi când se va arăta slava ta.